صلسلام على المروطين وال الحمد للله رب العالم تم د ترجم په سبب ک تر شوويجمع وَلَكَنُ صُلِّ رَبُ بے جندل لازمی و ادا ک نو صلي باندي خبر شيوا چې کومه څه منګا د الله رب له عزت کرا کمی وادي کو نا کوملا بي جن دي پیرشيوي سبقونو کې اللهم ايا تناعبدو يا اي الله مون خاصه عبادت کو لې عبادت صديق وير کس پتي وي ولک نصلي په عبادتو کې ور عبادت بهتری عبادت هغه موږ و اور پسې وی ولا کلو صلی الله و کمس کو تاله کو بیا په موږ کې هډیر ارکانو پریام ړوکوا قعودو سجدہ نور پخې وي وانخ جوجو الله نو خاصه سجدہ کو پریمنتی رټورنا اهم رغن چکم دے هغه صده وه د یهودو د نه سوهو په مون کې رورکو صده وه غیبه مسلمانانو پورې خاندل و راې چې د مسلمانانو د عبادت سماشه وکو چې کله به مسلمانان بهمون باندې وېدل او چې روو ته به شو که دیبه خواندا شروع کړل 20 دا کو تم شرم ده او چې کلب پڅی د باندې مسلمانان پر یو تن دیبه خواندا باندې پښا ووښتې او ویبین وی دمن بمونکم او کدار وګو پڅی سجده کوي نه وې دې په تدې موږ تیار نه یو هغه ظالم پدې نه کوې دل چې دا رو کوسې د مې مخلوق ته نه کوو دا کومه هغه ذات ته کوو چې موږ او په دا ګړیو دمو استاد شیخ القرآن مولانا روح الامین ته الله دی با عمر کی برکت کوچی اغي فرمای وی رکو سی دا کو لري خبر ده الله رب العزت مون ته وای چې په سروری باري ودرې کې واخ په خپل کې ونيتی هم مون دې ته تیاری نو په دې سجده کې چه منگو آئیو پا دعای قنوط کی چه ونس جو دو قیام ذکره ونکو د قعود ذکره ونکو او د سجدی ذکره ونکو معلومی دا چې پا منس کی دا طولنا اهم رکن از سجده دا او دا, دا خبر ادس دیر پا افسوس بانده خوم کناره ندی او کزنا ندی ول من ختم کې کچھ قرار روپو چې دی هغه وګړه ډېری کمي ان دي با ته په کې دا سي چې بس پدي سنجبانې را څر کې دي زړه وو چې د بیل که په تفقې باندې څر کې خوده او دا الله بنده اغموس کې چې د ټولو کم اهم رکه نو ا تا په شرمو نو و شرمو په صحیح طریقې سره تا دانو دا داو داو چې د دعاوې قنوت نه خبر نو و جودو دا کو دی وی خدا پته او تنو چې په دې موږ کی زدا ویم د ماصوتن په موږ کی ویترو کی پاخيري رکات کی الله رب ال عزت چې د ذکرو کو نو دا معلومی کی چې دا ډیر یو ا حکم کنده او والله دا چې دا س چې ده د انسان پهې ټولو وجود کې زمن او باک او ور دی سر دی نو چې کله دی فل ربطته سخت کذ کې او دا پاس کنې په د خلړو خاور باندې کې دي بس اللہ تاه نور نه غواړو دو نست جو دو. من خاص تاله سجدته چې په صحیح طرریخه وي که نه س ا کرام رځوان الله حال عليه بچین به رضی. کې چکل ځي هغې بچ په سجدبانې پرې وتلل کل سره به داغسې وشو چې کور حاله به و دناوس سر د وره د دننه سا دی کوم خو دومره جوله کوله دکه خلک هغې داسې وچ چې هغې به سر دا د وله چېلهمونږته د مک په داسې حالت کې را شي چې منږه تا ته په سدوانې او په داسې حال دی دمونږ نه دا سادي وروو دي داريہ سجدی دومره او دیوی زمنګ سجدی توبوخ و مې چوکو یمون چوکو او یماته ځان دمکو هلکه پتا بو جو هلکه تا دریو هلکه کی تا عبادت نش نبی علیہ السلام یو ځل ناس یو څرېرا ده او ځیوکو په ملبا نیود لري په مونږ شيودري موږ دي ختم کو نبی علیہ السلام ته اجازه فرش څرېرا لې کین اس نبی علیہ السلام دې قوم په صللي پاین کلم تو صللي پاتا موږ کا موږ نه لښيوه اپاسې منځیو کو بیاوت نبی له سلام وي منځو کا منځله راشه وې دریم دزره او تعالی بي له سلام وي نبی له سلام ته بيوي الله نبی ما ته کو نو ښایي طریقو ښایي دا ما په مس کې تغله تي ده ورو ته وې چې بده رکو بده دي دی ځکه دې ډیر کا مې ده رجو سیدا بني اسرائيل ته جکله د سجده حکم شی او چې الله ته سیده او کئ هر په الله اوچت کو او کله په ډیر په نیم کوو والداتي نو اوس دې دنه شو اوس هم دیا غشن دې سیده ته خدا خبر نه دي چې دمغه ان کول چې دې دګړي واغه ته را کولو جبد هغه شي نوانس جوړو الا من خاص طالات سجده کو بل شامل ونه کو دې کډې راځي د او کووري منسيو هغه مخلوقاتو کې غور مخلوق انبيای رحمت والسلام اغي سجده لګولي دی الله تعالی اغي د خپل تندې په دي خارو کې خوده یو اذیس킴 راځي چې نبی عليه السلام چې کله ورځ قیامتي ډیر سخت اورد بیخه ډیر د تکلیف اورد بی ډیر د سخت اورد بی چې کله په څومره څنګه شي دومره په پریشان شي په اپس کې به جړغو کی څلونکو چا بسی لڑتی؟ علی جو چی پاولنی پیغمبر عدم علیہ السلام بسی لڑتی فلنکبتی عدم علیہ السلام بسی براش اگت حدیث سے عطبو چیتا اللہ تا ہوایا حساب کتاب شروع کی یدا قیامت پرز الله پاک دمره حسینی دمره بقاری دمره بخافی چې د دین مخې به الله تر تدا کې غوته نه کړي هغه حبته او غیرا ابا بام بیا او باندې دمره غالب شي جام بیا له مصطفی السلام با خلق تماذرتو کیږي الله دمره حسدی ومن په دې غوته کې د الله سره خبرې نشي کولی قرانو وای کنا لا تتکلمونا الا من اجن له الرحمن قیامت کورب وې څه خبره نشي کوله چاته چې الله اجازه نې کړه نو عليه السلام پسی برش ابراهيم عليه السلام پسی یو یو پیغمبر پسی با منتن له خلق راځي ېرګ بوته ویل شي یاره دا کار دا صرف نبی له سلام کا ویل شي نبی له السلام به سبقه له پرګبا ناراض اې دل الله نبی مون خو دې ور دي او دې ګرمۍ او دې تکلیف دې څاډو دې څالو دا سوالو دا وی نبی له سلام بو چې او دا کار دې کولې شي حدیث کی را دی چی نبی علیہ السلام با پا سجدہ بانی پریو دی را خبرم از سجدہ پوری شروع پڑیوا نبی علیہ السلام تو سلام چکلے پا سجدہ بانی پریو دی او نبی علیہ السلام وی زبڑی را اگدہ سجدہ او باغ سجدہ کی بددہ سے الفاظ جو ایم که ما لہو سنر آجی باغ ٹھائیم که اللہ فاغ زمان پتڑکیوا چی اگدہ سجده وگو کی بیا باوتا اللہ یا محمد صلی الله علیه وسلم ارفع را تک سر دی اوجت کا واڑ اس ته غواړی نبی نے صلی اللہ والسلام بیا کہ اللہ رب الاسرا ہم کلام خبری طریب کی خبر تربیت شروع مقصد میں پڑھی زکی داو چې پمون سک د ټول نه اهم رکن چې ده سجدا په صحیح تخ سر کول پکار کار دي کلی چې مونږ سندې په زمه باندې کېدو دا فزهه وودکی صند وود ګ د هغې نه بعد تبیات ویل په کار دي سبحان رببي الله صبحان رب الله نوس جودو الله مونږ خاص حاله سج کوو بلچالا بلچالا بنا کاؤ دا تر دا تندے دا ببلچا تنختا کاؤ تیرا جزا نی موسکئی خبر نی تکلیف بی راشی موسیبت بی راشی علاقه تا چڑتا گی تا خوب ما ته چاوی چی دی تیوان تا لادشا. او د بابا په دې خبر باندې د تندې کې دا کار بریوش اوه چې په دې دعایې قرص کې وي کنه چوانس جوړو الله مون خاص تاسو دې کو نه د سیده او تا په بل دې او دې ته ګوره خلک کوفر او شرک نه وای ښا دې ته خلک وی وداد باباګانو سره محبت دې مینه ده بخاری شریف حدیث سے نبی علیہ السلام حدیث مبارک دے لعن اللہ اليہود و النصارہ اتخذو قبور انبیائه مساجدہ دا اللہ لعنت دي و یہودیانو باندے و پہیسایانو باندے کیا گی اخفلو پیغمبران و قبرون تستجدی شروع کلے انبیاء درجہ اچتا دکا نا د چې دا یو نبی یو دیو پیغمبر قبر ته څو چې د هغه باندې لعنتی او چې دا عبد الله شاګا دی قبر ته کی هغه به و الله پیغمبر قبر تا د سجدي اجازه نشته نبی رسول الله تر دغه خبره خطروا اخری واقع نبی علیہ السلام بار بار دا دعا کوله اللهم لا تجعل قبري وطن يوبد اے الله زما دا قبر نا کو ثانما جوړاو چې کلق داوی عبادت کئ دا دعا دا نبی علیہ السلام الله قبول کله حج او عمره توفیق دی الله مم طول لرا کی خپل سترګو به وې نه باکیدان ته پولیساو سکیورټي مقرره دي په دې خبره باندې چې د نړیوال اسلام خبر تا نجی سګن پری دي زمنګ د جماعت اشاعت التوحید و, توحیب و یو او ډیر لوې عالم زمبو استادانو کې را دي شیخ القرآن مولانا ځل خان خیبر پختلخاده شاپور د علاقېم هغه یوزل ذ مسجد ابن ابي کناصم ناسیمک زلال خپل ذکر اذکار کوم دوی دي کی اورسی کوټی والا وقفلت کوم دی عراق لندې ماته چپاسه دي نه یو زل یوزل را ده بل زل را ده په دریم د جرا دی هغه لخت تاوتله اموته چې خیر خو دې بې ماته وی چې وښتينه مونږه ته نظر دې قبر ته دې صح کته کړلې زماته خیال نه و تر مخه د شهو په خاندانه نشو شو هغه مخاطر نه نزدیک اموته چې من خلکو ته دامه لري خایو د پنځه رېما ول تعارف و وته وو خو احتیاط ان یو سره کپا خپل حال دی او کنه دی او سره کته کولته اوبې زموږه موږونکو سرخ سره کته شیو فورن ناغه خبردار دایته لکې ته ونسجدو سجده خاص چا لا کو صرف الله له به بل چا له بن کو ولی کدا څه یې بل چا له دا عاجزي دا صرخہ تکول دا الله رب العزتنا علاوه کږي دا بلچا دا پارو کلل نورو شرکم دغتا وای کفرم دغتا وای خلق شرسته وای زموږ معاشره کې ډیر خلق وسم خبر نه دی کا شرک په مقصد لا په نه دی ان تعرفی او خبره کوله تعالب را تهوي زمونږ په غاون کې یو کور ته چېر دغلا و غ کوړي ده لا ده چېونو هغې چ معلومات دی کول واړي چې یو ملا په سلاړو نو ويغ تهوي چې زبط د ساه زر کوم د بالا خلانې ک دی او کله چې تو وډ شوي په خوب کې به غل مخامخ شي او غبل وتوین چرما له نوټه راوړی او چې لټکم طرف کتاو شنو هغه طرف ته بیا ده وې بی. امولای راوسته سبه ویلې نا هغه لټه چی وی په څه طریقه و کړی څه جادو ماجودا او ټول جادوګر دی دا جادو پترياو کې आहार ټوکې چړې راغله وټه چې تاسو دې نه دا خځه خپل نو اوراره تور طرف پیدا غوښو راغله پمننده خپل روړ کوي ست دې ذویغلا کړې دې زمنګه هغه اورورم یو د نکلو وبالا نکلو تاسو دې نکلو خپل اوروري خپل هغه دې لريږي تاسو هغه تذکرانونو قسم کرو په غوړي چې ما څه پت نه شي درته ولملاله دل او غوته وینا هغه ټلې جگم دې کنا چې غلا کډی دا هغه دلته باندې باځيږي با بوب دې کې باځيږي اجل قران څخه خبر نه کنا د الله د کتاب نه خبر نه و چې د الله د کتاب نه خبر وې يعقوب अलैहि السلام نه ځامن <سلام> او زه پټ کوم کوی دې واجو پټ کو غلی او قسم ایه وایې کوی دې واجو جو واپس راغ لندار ته تي شرم اخولللې ده قران کې دا واقعي موجود ده شرم اخولللې ده نو په پیغمبرو دغه غزې مخ کی خوب لیدلې و ته پته وتی زماده زوی به پر روان وخت پیغمبر جوړي کی یاکوب الایسراتو سلام تلويش کال په خپل بچی پتي جړل تر دې پورې عالمانو چې د سر وګنځري ختم او دا فطنوتی بس یو څو میله کی راځه د کوی کی پروت پیغمبر د خپل زمانه لوی عالم خبره زین کی ده پیغمبر د خپل زمانه لوی پیر لوی ولی لوی بزرگ لوی عالم د پیغمبر درجه دا نه یو ولی رثی دي شي نه بزرگ رثی دي شي نه مولا رثی شي اخفل علم کی دمرہ کاملی ہر پیغمبر لاللہ کامل علم ورکڑائی مکامل یاقوب علیہ السلام دے و خبر نہ دے عوضت نے بلا لوٹی گر زی تائی جنو اور کئی دا بالاق سلام دیکھئی پاکستان ته ډېره ډېر څه ضرورت دی خاص کر پټانوں کې لاړشي بودي ټانوں کې بودي او کیسو نه ځي دي جانا مورته کلی پټي شي دي اچھا پهلوانه غواشي دي بیا کوچی ده یوه مولاک نه ني تم خیال له یو یو کور گھر ځای ګرځي بودي ټانوں کې کې نه هم نو ټیچر له هم خپل کول بغلم معلومي د خلکو بغامه معلومي شي او هغه شاګر ترته هغله خبره مو کلا ډیر اجیب خبره و اجیب کار دی د موحد د موحد انساني څه سره کوله الله خو دې اندادي اگر ورته یو مره کوم وليني یو نا باندې وهلک ډیر نو اسقالو علق اراته وي استاذي کدي موديانو دا بل معلومه ولې دید دا غلطم رخ خلقنی دا اول پسر بیدا مولیان شرک کریو کم زیکی کوردگر مولا پا دیگی خلق بددی علاقه کی کوردگر مولا پا دیگی لگا اوالایی دکستی زمان غلط بکتارش ناول اول پسر با دا غلطی مولا بیش بیا د اغلاق اوالا کم خیال لگی دا خلقنی منزون بمکی دا خلقنی عقیده دادی چه دا چه ایمان پا لردو ده، دا چه پا تایویزونو ده، دا چا پا خوردگرو ده, ده، او دا مسلمان. دا خوش دا قرآن دا اللہ دی کتاب تا کینه و دا اللہ دی کتاب تا غفت کیده و زن پا قرآن وصلی. بیا با چه تا پتاولی که چیز سمرا مسلمانیم. لاقیده پا لی حسره و دا عمل پا لی حسره. اغه لاقی اغه زیونا اغه جمعه تو نا دراله کتاب دا درس نه محرومه دي اقابل رحم دي لیکن عوام زمندا زمندا عوام دته چې داسې خبرې کوي کنه دا مليته وایي صحیح تړنه ده د غورو ته یذونه نه مانی حالت غورو تم را ګټ پولیسه وو او دیو مشرک ده الکه مشرک سره ته ایمان در خرابای ایمان نو د هر چاته وې دي مشرکان وې هر چاته موږ مشرکان نو چې بچات کی شرکی اته مشرکان بلکه قران وته وایي کتاب چې چاته مشرک وې قرآنِ کریم کی اللہ رب العزت خبال صفات دی کرکی چی زمان صفتون چی بل چالا ورکے کنارین اینکو زنانی زمان حقی بل چالا ورکو زمان صفتی بل چالا ورکو در اسلام نا دائرین بارو اد بخاری شریف حدیث سے اپ تو زاد خلکو ته قرآن حدیث بیان ہے شک کوي ته ها خبره نا خپلانی مولا تجوی دی ولی قرآن تجوی دی مولا خبر خپل د زمانه مولا خبر او یو یوم یو سوې بل <مؤال> مولا بل سوې زایم کبطن ته یو سره قرآن اوری دته خد مولا خبر نه کیږي دا خبره کیږي قرآن خبره کیږي دې به ولیدل چې وې یو مولا یو څه بل ملا بل څه وې تفاواه کنه چیرې زه بس د مولا معنا او د پران نمنم دالانه نمنم ښکارا حدیث د ابن اسلام چې من اتا کاهینن تصدق به بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم کم یو نارینات کم یو زنانا فیو کوڑگر، تاویزگر، کاهن، نجومي چاگتا تا دغیب و خبرونا خی تا دهو او تا پی یقینو کو وی دا قرآن نم منکر نبی علیہ السلام وی کافر دے نا کافر ہو ته چاوی ما تا سا حدیث و آورو ما شکر دے زم افتین ها پیغمبر چې کومې فاکې له غولې چې کومې له غولې دی هغه کار دی زموږ مشن دی زموږ جمعات مشن دی او موږ کوو طریقه څو خبرګي الله دې شلله کوي پیغمبر چې کومې فاکې له غولې دی الله چې کومې دغه ولې دی هغه بیانول زموږ مشن دی طریقې کې زموږ د اثر دی لاړ دی او دا نور جدي پدې جماعتونو کې پدې ممبروبانه یاو ناقي واغاني دا واغاني دي ګورې ها ناقي خنا کو چپ چپ چپ چپ دې ته وګورې دې خبرې نه کوي ولې انا څو دیو دې خبرې مت واپه صرف خپل خدای چې موښتوی او ذات کو یا الله الله کو یا بس دې ته جنت ته ځي و دا کار ابو جېدم کو ابو الاعظم کو وغم الله الله کو کعبه نم چې چا پیر ګرځي نو څه وی لبیک اللهم لبیک الله الله دې گو کنه لبیک اللهم لبیک روزانا ذکر به گو الله الله کو باډیر کوښتانه به ډیر کو گل کې کعبه توب محامخنا توبت الله توب محامخ او باغذه کده الله پکور کی الله الله واغه کو من بیم کو کتا کور تکې دوه لیکن قران ته وای دا الله کتاب ته وای قران وای چې ټیټه منځ کو الله الله کو خدا الله د کتاب نه لره و قران سره دښمنی و راغې یو زل ابو جیل نبی له اطاعت سلام دا والراغه ورته ی وراره یو خبر کوم ما دې خبرته مو بده یخ ی خپل جماعت مشن د تخارکم زمون سره ته خلکو او د مولانو ولې اختلاف ده دا هیوجو ته د قران ذکر کوم ته ځان نه نو شکرا دې ابو جے الله و رحمتہ علیہ بدر نبی علیہ السلام ته راغ له وی علیہ السلام قالا لا سی په واج فاضران ذی کو وګور چې تا په لکه وځه راځي چیرته نماز در تر دما سره د دشمنی کوي کله زم ما ماري ته ساده یې چې غیلا تا ور کوي کله په ما باندې ډیر دبانه پروتیم اوولری زباندی اتی کله دې ته ما باندې قدرې راشي کله یو دشمن یې کله بل دشمن تا اته پته شته چې زما ته سره اولو دشمنی ده زما څه بده نشي ما تا کړو دشمن نه نه ده زما ویني زما وراره یې زما دنا سب نه زما د خاندان نه تا زما څه تاوان نه دی کړه زه پتاخه پننم زه پتاخه خوشاله يم چې ته پیغمبرې زما چې تاسو سره دښمنی ده دا, دا, دشمنی دا زاد دا ورځې نه نه ده څه مې وې وې ابو جهل نبی عليه السلام څه وی زما چې تاسو سره دښمنی ده تدا ذات وژن نه ده نبی اسلام اوتی بیا اختلاف پته باندې ده چې تورې موږم راغستې دي دام تورې راغستې دي یو بلنه مړی کیږي جهادونه دي جنگونه دي هغه ورته وي وې جماعت تا سره دشمني ده ته قران دا وژن نه ده سنن قران بن کا جما او سارو ته زما پهخواه باې زما په مرض باندې پهدلهې کې نه ته مشرشه مشر ستا شوه او بیان به زما په مرض باندې کوي و زماشر چا ته زما راېزه په تا خوشالېږم زمونږ بچ مشریم ستا شوه ایمامتیم ستا شوه هر ته ستا شو او بیان به زما په مرضې ران به نه بهیانې او تاسو وایئ چې را استاد دا خبره چې تاسو له ځاتا د کمزنا اوتلا ما ته سوي لوکانو چې ځانه خبره نه کوم دا ما په لاس کې دی الله کتاب قران او الله رب العزت په دې کې دغه خبره ذکر کړی دا چې پیغمبر دا بو دا او دا د جره اثر دښمنۍ کوي دا د څلورو جنګ کوي قران د وجه لکې یونس دا خبره د خپل ځړوک په تخته ویلږي زمون سره د خلکو اختلاف پنپریان سره د خلکو اختلاف اولى پټی باندې نه ده په اولى پټی نه ده او دنیا ده ره نه ده دچا په ټاخه باندې نه ده زمون سره د خلکو اختلاف قران به بیان ده باقی چې داکنې واګې دي واګې پېژې که نه واګې غی بس ندي جډی والی دي ورستته ورې خیې غټې زمونږه او د هغې اختلااف هغه د الله په کتاب دی نوبی ل سرات او اسلام ته او بجیل سو وئ قران کی کڑکڑے زبان خبران کوم کور کی دا کلک ډیر تعلیم دچایي نظر چا ویلی آیت ویل کار دے ترجمه پخپل کور کې وګورئ ان سبا کو بوکسټالو نے کی ترجمه ملایوي کی پختو ترجمه ملایوي کی اردو ملایوي کی انګلیش هم ملایوي دي فارسی هم ملایوي دي یک وخت آیت ویل جماکار دے نور پس سوچته وکا چې نبی رحمت الله سلام ابو جیل مطالبه وکلا چې مولا دین دی امام دین دی مشر دین دی او بیان به زم ما په مرځ بیان به زم ما په مرځ کې دا زم ما په عاشق قران دی یو له سم سپارات یونس آیت نمبر 15 تمه وې دا آیت په دوانه په یادوم سورۃ یونس آیت نمبر حضور وای 15 په دې آیت کې څه وای په دې آیت کې ابو جیل راغې نبی اسلام ته وی ۱۰۰ زما روغه کې دیش زما او ستوروغه وشه زدا کعبی زدا مکی سردار يم کیفو کیرمینو دا ټول خلک زما پلاست دي ته چې ما یو اورډر وکړ دا ټول تا مریدان او جماعه درخواست درخاست داده چې قران وایي آیت نمبر 15 وایي ذاتل علی ما یاتنا بیناتین کله چې بیانې په دی باندې زمنګ آیاتنا بیناتین صف صف قال الذين وياخل لا يرجون لقانا چې امید ندري زمنګ د ملاقات اې دې قران غیر آزام، کم کمپنی ولې چاپ کړلې جی پنځیر نه كونې دراغله تاج کمپنی نه ده نمبر د تم خیم داري خبرې دي مواري يم هر خبر خبره کفز مواري ترکم یو له سمو سی بارګه صفه نمبر 190 سو سورته یونس آیت نمبر آیت نمبر 15 دل توئی اس تے بے قران غیر ھا دا اے پیغمبر دے قران تے بل قران ناڑا بلکہ دا راڑا ہم کو سب روغراشی ولدی قران تے اس تے قران غیر ھا دا تے قران تے بل قران ناڑا بلکہ دا راڑا نبی علیہ السلام تے قران کو داہری کتاب نازل شی دے بل کتاب پنس دنیا دا بل کتاب نہ رہتی وي خیر دې د ځان نه جوړا دی او دوی د ځان نه جوړا نبی اسلام او تي مال لیکل نه جواز ميم ام ام بي نه نه نبی اسلام خپل نو مشرو کله ام یو د دې کې د الله حکمتو حکمت پکې داو ک نبي اسلام له نکلو تل نو خلق کوج دا قران دې پیغمبر د ځان نه جوړ کړل په بل کتاب راوړه دل کتاب جوړکا ویدا کار نشم کوله دې ورته که ویژه د دانش دا قران دی او بدلहू دې وی او بدلहू نظر ہوئے لسی کنه او بدلहू دې او بدلहू دا په ټول د اردو د عربي د بعد الفاظ لګل د ملاويږي او بدلহু دا بدل کا دا قران څنګه بدلې کا مطلب څه تاني خبرت ازمږ د مرزین د اپک بیانوا مړې مالټې <سؤال> کېلې کینوان نیرونا خوري کنه د اپک بیانوا او د نورې فقې او د تل <سؤال> هدا <سؤال> مبا داما بیانوام کوم چې زمنګ د مرزین خلاف یا مبا بیانوا আজি کوم د تمنګ و چې دا بیانې یا بیانې نيبي له ستراتو تلاند څخه غره خبره خلاصوم ابو جیر وتسوي نما او ستورو کې دېشي وې چې لوکا دا قران پدې بل کتاب راوړا ما ته حوالہ پیښل ته دې قران پدې بل کتاب راوړا او کنه دا کتابي خير دې يا بدل کا سبکی بيان او سبکی مبا بيان وا خبره کاراګا سبکی پټاوا نبي اسلام وي قل ما يكون لي او پیغمبر ما يكون لي ندي مناسب زماده پاره دتا کار نشم کوله انکوو بد دی لو شي د آان بدل کوم من تیلقاې د خپل ځان نام د بدلهلی نه شم بیا اوته اللهی الله خپل پې غمبر تهوي ان و الله ما یو ح یا ایې غبره تاته چې کوم خورآ راېلی ش دا بس صحیح صحی ان دا به د دا بیر خفه کې خپې شي د د د دنیاه پیر شي دے ما خوش آلاوا اللہ بھی ما خوش آلاوا ابو جیل اکشان دے خپل آڑا تردے پوری حدیث کے رضی چی کلا مڑکے دو عبداللہ ابن مصود رضی اللہ وعی چی دے خدی اللہ پاس اکین آستام اوی دا سر میں تے جدا کونوی ماتے ہوئی چی اخپل آگا پیغمبر تب زمان پیغام ورہتے ورته ہوئے چی ابو جیل پیغام دارا لے گا ځیزامات څنګه مخ کی تبادله شو او په دا غیره ښه یاد بدې او ورته وی وي زما د اثر چې کټ کې کنا دا کټ د دې ماري طرف ته کټ ک چې په ټول سرونو کې زما د اثر او چط کاری والا غزدا او اناده او جهل اپ کیو محمد بن مصوډي د ارمان دل پور کوم راځه په دې ځنه کې ولا د اثر کټ او دې کله مردار ته نا ما شومان وې دا په اثر بنید لدی کولې لکه د فوټبال ما شومان په لنې به کولې دې پوسې تی ولا په چولی چوله او ما شومان به راکاو دو غنو کوڅو کې د ابو جیل سر سردار دې لمکی او دا هغه سر په دې غنو کوڅو کې ابي النبي عليه السلام بار بار کوتني ولا د دې دا دې زمانه فرعون دا دې زمانه فرعون دښمنۍ د سترو پیغمبر سره نو قران سره و زموږ سره د خلکو دښمنۍ بسده هر مولا د خلکو وقته او شي کلا یو عالم قران بیانې بیا دښمنۍ جوړوي لیکن چې مولا که کنا اذه خلق د دښمنۍ پروا نه کوي لکه جا ناس پدې زیاده چې هغه پدې ير نه ده خله خفه کېږيټوله دنیا خپ شي مور کار خفه کېږي خې شي هر سړی که خفه کېږي مولان خفه کېږي پیران خفه کېږي خې شي او چې ز الله خپ نه شي دکه چې د مرون پ نهې چې به داسې ټ چې دا الله ته بیا سبا دپارهمهخخ شم الله ته زما ام نه ساام نهوششي لاس وایه تا خلک خوشحاله ولته خو ما دنیا ته د دپاره لګلی چې ما به خوشحالهی ما به را کې نا اللہ با خوشحالو کنا او اللہ خوشحالی کی پدے بالے جمع دا اللہ کتاب تکیے تا ہوں من کو الحمدللہ بیانا ہوں تاثر اللہ توفیر کرے کی جدا تو سکے نہیں وائے ورے جون کے باقبل عمل کراو لے وآخر داوان الحمدللہ رضی العالمین